Dalam pengajian kita tentang asbabun-nuzul, pada malam ini kita sampai kepada ayat, Ya ayyuhalladhina amanu, La takudu ra'ina, Wa kulundurna wasma'u, Walil kafirina azabun alim. Ayat ini turun ada sebabnya. Sebabnya adalah karena, ...kaum Yahudi di Madinah ...antara kebiasaan mereka yang jelek... ...menghadapi Nabi Muhammad s.a.w... ...beserta para sahabatnya... ...adalah mengeluarkan perkataan-perkataan... ...yang mempunyai dua arti... ...yang dalam bahasa Yahudi sendiri maksudnya mengejek tetapi dalam bahasa Arabnya mempunyai arti perhatikanlah kami jadi kaum muslimin waktu itu mengatakan kepada Nabi SAW atau sering mengatakan Ya Rasulullah perhatikanlah kita Ra'ina minal mura'ah ...dari ulat kata... ...tetapi perkataan... ...dalam bahasa Yahudi... ...mempunyai arti... ...sebaliknya daripada itu... ...arti maki... ...arti cemohan... ...dan kaum Yahudi... ...biasanya mengucapkan perkataan-perkataan semacam itu... ...di kalangan mereka sendiri... ...di waktu mereka berkumpul sendiri... Tiba-tiba mereka mendengar kaum Muslimin mengucapkan kepada Rasulullah SAW perkataan Raina, malah mereka mengatakan, nah sekarang ada kesempatan kita maki dia itu terang-terangan. Kalau dulu kita harus bicara di kalangan kita sendiri, maka sekarang kita terangkan saja dengan perkataan Raina itu yang oleh kaum Muslimin dipakai. Satu-satunya orang dari kaum muslimin yang mengerti bahasa Yahudi adalah Sa'ad Ibn Ubadah. Sa'ad Ibn Ubadah mengerti bahasa Yahudi. Mereka diancam oleh Sa'ad. Kalau salah seorang di antara kamu mengucapkan lagi perkataan Ra'ina kepada Nabi Muhammad SAW, maka aku akan bunuh dia. So, mereka selalu mengucapkan ra'ina sambil ketawa-ketawa, sambil mesem-mesem begitu. Dengan maksud mereka itu memaki tidak memohon perhatian dan uh, di mohon diperhatikan, begitulah kira-kira. Setelah Sa'ad ibn Ubadah mengatakan begitu, maka turunlah ayat, Ya ayyuhallazina, a'udzubillah minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu, la takulu ra'ina. Mulai hari ini wahai kaum yang beriman Jangan lagi menggunakan perkataan Ra'ina itu Sebab itu double senek Bisa ditafsirkan oleh Yahudi lain Bisa ditafsirkan oleh kamu lain Ditutup Kemungkinannya orang berbicara Dengan Nabi menggunakan perkataan Ra'ina Jadi inilah sebabnya uh, Ini dikeluarkan oleh Ibn, Abu Nu'im Abu'l-Mundir yang meriwayatkan ini adalah Ibn Abbas. Jadi ini asbab nuzulnya ya Iwan Ladinahman, la takulurainah wa kulung berna. Jadi tidak usah menggunakan rai'na, tapi gunakan perkataan berna. Perhatikan, lihatlah kami ya Rasulullah. Perintah untuk kaum mukminin dalam rangka menyetop orang Yahudi yang kafir mengucapkan rai'na itu. Kemudian kita pindah kepada ayat 106. Firman Allah Alaih Minashaitwanirajim: Ma'anshakh min ayatin atau nonsiha, naqtib khairin minha atau mithliha. Alang takalam an Allaha ala kulli syaitin qadir. Tiada kita, tiada kami Allah memanshahkan, menghapuskan satu hukum untuk diganti dengan hukum yang lain. Atau kami Allah melupakan anda ya Muhammad membacanya atau melupakan hal itu kepadamu. Malingkan kami sudah akan membawakan yang lebih baik daripada itu. Atau setidak-tidaknya sama dengan yang kita mensuhkan itu.